Zero 2013 por apenas R$ 27.890, com taxa zero. Free Sports, dá apenas R$ 40.860. Vem conhecer o、um、novo l o u r e s o novo Goiás. Banho, bata b a n h ã Toda a c a r r e i a daqui a l minha... e a pena escolher o ponto v e A a m o r e n o traz um b a n o d ofertas para você. p o r c e l a n t o 43,47. Bata banhão. Nossa, jogador. R$ 9,90. Macia com caixa cobrada Deca por R$ 379,80. l â m b a d a 25ox Cachibra por R$ 9,90. Vai cair daí, Júlia. Quando a s h u v a é oferta, a amoeba dá um banho na concorrência. Aquele g a t era um homem apaixonado. Eu achava que ele me amava. Eu achava que talvez eu pudesse voltar a amá-lo. Ela vai ter que aprender a conviver com um marido que mal c o n h e c e Ele não tem nenhuma complicidade. Ele ainda é o b r i g a d a a manter a a p a r ê n c i a Mas vai acabar descobrindo que e l e t e m muito mais coisas em comum do que o Tim. Mas muita gente que anda de s calço sem、e、camisa não sabe porque,、e、ele, não assim, que tem medo no corpo porque não tem medo para roubar comida. Claro, tem razão. a q u e m b a i o m u o m a u n d i a l da limpeza de rio de praia. E pela o r d o rio, tem m mutirão rolando. começar aqui com o f e r n a d a g r a Como é que é o trabalho aí, f e r n o Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Olha só, esse m u t i está acontecendo não apenas aqui na praia de s a n a Cabana, mas também em Panema, Lebon, Paquetá, Grumari, como diz aquela m ú s c a do c i m a y do l e b r o Puntal, sabe? Acontecendo em vários lugares, também na Lagoa Rodrigo de Freitas. Olha, são Voluntários aqui na p r a i a de Copacabana recolhendo a montanha de lixo, essa montanha de lixo de janeiro i n t e i r o a f e c h a o Normalmente, uns 50 toneladas, chegar até 50 toneladas de lixo. Pois é, quem está participando aqui também, obrigada Marcelo, quem está participando é a Amanda de 12 anos, ela quer filha d m a r i a O que você mais encontrou aqui na Areia de Copacabana? Ah, que eu a c h e encontrei guima de cigarro e garrafas t i c a i s Alta educação, né? Amanda, muito obrigada. Parabéns aí por ser voluntária nesse evento, a d r e i